Eta gaur tertulian atentzia mandegon gai bat. Sevillan izan da. Luisak bere mere antutera kentzeko eskatu dio Andaluziako juntari semea, eskutati joaten ari zaiolako. Ezin duelako mendean hartu eta gainera drogarekin arazo dituelako. Albisteak esan bazalaten ze mandigu, baina egia esan ez da gertatzen den lehen bezeko aldia. Hau ez da guraso batzu seme alabentutera edo zaintza kentzeko eskaten duten kasu bakarra. Zergatik esan ditoze guraso ederen seme alabak, ez zi, zergatik eskatzen dutelakuntza? Basabilakoaren arira etxean gertatzen denari begiratuko diogu. Inakiz Antxiez, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Zabilen gertatu denak, guri esan atentzio mandigu. Hemen uskalerrien, alakorik gertatzen da? Ba, bai, ba, de kasuak, en, nik izdain datu ziurak dituz, baino, ba, alako kostantziai, ba, geruta kasu gehiago ematen noen mendira, ba, bueno, en, gura sasko da duela, ba, ez dutela berezen dekin, eta, bueno, egiten dutela diputazio hori guarda guardazkatu, ez? Horbi egin daitezke ez da, diputazio hori guarda, alegia, zaintza, edo tutela kentzeko, eskadi izaiaketez, da? Hori da, bai. Eta zealde dago dago eta bestaren artean? Guarda izaten da, bueno, zaintzea, bitzdeak izaten du esmea zaintzea, eta, bueno, kobijo amatea, etxe bat ematea, eta orakoa, erabakiak, kasorretan hartuko zitun, amak hartuko zuen erabakia. Mhm tutela denean, erabaki hartzen du, gauz garantizuen erabaki hartzen du diputazioan. Zat, diputazioa tutela hartzen duenean, hor gurasua gerdut ezer zanik en, gauz garantizuetan. Hor da diferentzia, pixka bat. Zuk lehen egiten duzuen, pixuan, e, ze kasu daude tutela, e, zaintza duten e, gazteak? Bai, ba, denetzi dago, bat, tutela egin daude, beste bat zu daude, eta pixka bat horri... E, familia ne arabera egiten da ez kategoria hau ez segun zer ze zaio bueno su family arazo eskoitun familietan normalean ikusten denean familia horrek ezin dulas seme orrek behartun beharrei abre ezin dionen ba bueno kaso orta normalan diputatuak tutela hartzen du orduan garbi ikusten da ba familiak ezin dula ba, seme orengan ardura minimo legartura mm -hmm. ikusten bale mala familia naiz eta arazo atzukeuki Hor badalako binkulo bat mantentzen dela, binkulo anfektibo bat e, gaztengan, horren ba, bueno, guarda haitu, hartu daiteke, baina erabakiak familia mefamilak hartu ditzake. Argidagoena da e, gaztea edo aurra, e, segun eta zein kasuetan, etxetik ateratzeko erabakia ez dela harinki hartzen ez da? Ezo, ez, ez. asko pentsalutoko erabakia esaten da, asko baloratzen da, mm -hmm. zer den askeneko... Azkeneko rekurtoa izaten da. Ez. Gaztea etxetik anatea ba, baino lehen, udala etxetik an, interventzion familiar bat etxetik edo aida domizilea, olako beste interventzion motatik an, bizka ba, bat, en, alden neurrian, ba, gaztea familia mantentzea. Neurrik usti doizek ez badute denborali baten, ez badute ba, bueno, egoraldatzen. Mm -hmm. Orduan ja, ba, bueno, erabakitzen da gaztea. Azkenan kriterio esan behar du, gaztearen interesak eta gaztearen beharrak. Ez ikusten bale bada gaztearen beharrak eta askoz hobeto bete daitezkeela itsedi kanpoa eta soluzioa itsedi kanpoa askoz onuragarri bali ma da, ba, hortikan jarritzen da Eta eskaerak zer etortzen dira beti arazok dituzten familiengatik edo arazorik ez duten familieek ere egiten dituzte eskaera hauek. Bai, badude familie batzuk, e baki goen nola latzen ari dean, eta nik uste daudada en, gaur egun da, damakigun bizimoduaren ondorio bat ez en, gurasoak en, baia maketa baia eta baia eta glanaik deute kampuan, zemeek ingutsi dira eta konturatzen dinerako ja zemeak ador zintzian zartzen da eta aurretikan erbalimada binkulu e, hori lan du, gaztetatikan konturatzen dira gurasoak ja ador zintzian dutela bere zemeari mugajarri ez mm, ezindutela menpean hartu, menpean hartu ez askoz E referente en isa, isa da de Isabel tienda Castrorentzako bere lagunarezkotan gain baino orrun oso or, or hortzendarazu so, bere bere lagunen referentea bere ba, grupan grupuan taldean utendian pizkan mensajea eta ta kodigoa ke ta pizka mundu horrenak asko eh, atraktibua da familia es atendedona baño es bai sa ten hor oinarri sendo bat bali ma landu hortik an gertaite ka udana es eta kaso licebian gerta dutan atak gertatzen ari deneanak ba hauek dira ez. Aurrenzia jaitzen da, mesa ama, hemetsas biurte eta guras asko ez. bere semeak ezi, ez. Ja sartzen dira oso mundu ba bueno, ba, droga santuan eta pizka ba bueno, hor ba, oso gileenekaldute lotur hori drogarekin? Bai, gileentsunan bai droga droga sartzen da, ez. Eta ja ez dago respeturik i mua dituzte onartzen. Bueno, eta ja gurasko ten dira ja, puntu bat ja sentidea, ba, ba ni nire dut eta mezedez ba, era izartean nire egindadia gizartean nere semeinen arduradun ez. Suela na beraz, e, eh, gasteoi nolabait, eh, mugak ezartzea errespetoa irakastea. Uh -huh. Esto makala ez da? Bai, sai esaten da, zemen. oso, orzo askotan ingreso izaten dira ja 14, 15 Eta gainera zuek nortzarete, eh, gese eiz da, esateko. Ba, azkoetan olazten digut, digute ez Oza, sea, pixka bat Burua da Bera eker duten referente hauki etxian, guk Guke matea referente, model hori guke matea Ez Gertzatzen da Malago mausurtekin, zarten bai zuten Gazte bat Hor oinarria etxian Egin bat, ba, oinarri zendobat Egin bat, oen alperekan da Oen amaxia mausurtekin azkoetan Zaten baten eko referenteak Egu ez, hagu, ez? Mm -hmm. horretan ez Zai esaten dazkotan, da ez, porque faktorazko daudorin buruan, eta bueno, gugea parte bat, ez. Gazta hubek pixan jakina familiarekin harremana ere izango dute, bai, ez, bai, da? Bai, eta oso garantitua da, oza, mm -hmm. kontua ez da, semea familitik atea, eta kitxo, ez, oza, familia horrekin lan egin behar da, zemearekin lan egin da, hor koordinazioetan behar du familia eta gurekin, eta hor pixka bat, eh, zare baten lan egin behar dugun da ez, eta zare horretan daudu, ergu bakarrik, onberdute, ba, bueno, eh, uzaleitxak hori onberko du kaste txagere bai, zikoloak daudu inguruan, pizkabat, kaso horren barruan, ba, inguruan dauden jendea, artean, ba, koordinazio bate batea gotea ez. Argideagona da beraz, eh, gizarteak duen arazo haundi xamara dela? Etorkizuna gazteagoa dira, eta gazte horietako asko arazo hori bairatzen ari badira, badela kontuen hartzeko moduko arazo bat ez da? Uh -huh. Bai, eh, eta ikusten ari da, arazoak geruta larriago esaten ari dela, eta er bakarrik, Lehenesanduan, e, ara son dio de Gazteekin, gu pisotan ara son ditugu, familengan. Ordun, ze gertatzen da dira, lehen esan duan lehenesanduan bezela, bai, gizarte dago, albatzen dator, modelo modelo RF de Carviri que sagó. Zene, de familia familian bai, egon daiteka referente da, baina gero gizartean, gizarteak ematen digun modeloak kontrasan ondia ekin datoza eskotan ondien betxetekan zen mensajeak inez. Eta nik uste dut gaskeada da dielak gaur egun nora ezen baten, eta eta eta kite zer dago nondon, zer dago oso garantzitu da familian garbi ikutzea zindian baloreak, familia horrek bat ditun baloreak, modelo garbi ikutzea, referente garbi esatea norma eta limiteak koerentieki ematea, o sea, inungo ambiguo e iga, eh, o sea, garbi, familiare garbi zatea zen, nola izan berduen gauzak, es. Bueno, claro. Arazoak familiazko, ba bueno, ze bizimodo da makikuno, es. Presakan, la ni da, bueno, askotan dugu hartzen de morarik, se meke negotuko, es. Da se meke no horiz bada undo zendotzen, gero etortzen dira arazoak, ez Eta nikuzet hordiet horrela pizka bat. Ara soaz, uh -huh. komunikabegu hor daude, komunikabegu emalduan mensaje guztia, ja hori dago balore di, dana, dana da imajena, dana da dirua, ez hori dun, ni guzti dut, hamen vueltatu horreko dela, ez. da ikusten, ondoria ikusten ari dira ikusiko ditugu indekanaz. Galdera balduzatu duzur eta galderari bera ekingo diegu gure tertuliakidei. Iñaki Sánchez, arratxalduan eta eskerrik asko.